Евангелист Йоанн и неговото Евангелие За происхода на Евангелието на Йоанн има различни мнения, но според древната християнска традиция, то е написано още от първите години след Голгота. И в древността то се е ползвало с голяма почет, като най-дълбокото Евангелие, особено в езотеричните кръгове. Според други сведения, той е било написано в 96-та година след Христа, а според някои даже в началото на 2 век. Това са хипотези, които не почиват на никакви факти. Йоан описва Христос като въплатения Бог, като Богочовек, Избавител и Спасител, Син Божий. Според общоприетото схващане, Йоан е сив Заведеев от Вицаида в Галилея. Заведей и синовете му били рибари. Първоначално с брат си Яков. Той е бил ученик на Йоан кръстител, И когато Исус минал покрай тях, Йоан казал Ето агнеца Божии и те тръгват след него. Той се отличава скротост и решителност. Смирен и изпълнен с братска любов. Той е ученикът, когато Исус обичал, което много значи. Той бил неустрашим. За него се казва, че бил познат на Първосвещеника и затова го пуснали, когато завели Христа при Пилат. Той е единствен от учениците присъствал както при съденето на Христос, така и при разпятието. Всички други се разбягали, затова Той единствено описва нещата като очевидец най-вярно, което се оспорва от съвременните изследователи на Евангелието. Той подранил на гроба на Исус при Възкресението. С дързост проповядвал Евангелието в Иерусалим и не се оплашил от затвора, от биенето, от заплашването със смърт. Отличавал се с голяма преданост на Христа. За него се мисли, че е бил най-младият апостол. Ползвал се с името ученикът, когато Господ обичаше. На тайната вечеря той се наклонил към гърдите на Исус, за да узнае кой ще го предаде. И на него Исус предаде майка си, когато беше на кръста. Заедно с Петър и Яков, той беше очевидец на преображението. След възнесението, Йоанн се застоява известно време в Ерусалим, където е бил един от стълбовете на църквата. Предполага се, че към 65-та година след Рождество Христово се премества в Ефес и оттам заминава да проповядва Евангелието из Мала Азия. Той е бил заточен от император Домициан, около 95-та година след рождество Христово на остров Патмос, където му се дава откровение да напише своето откровение. После се връща в Ефес, където доживява до дълбока старост и учениците му на ръце го носили в църквата. Като не може отдълго да говори, той приветствал народа с кратките думи – чада – Обичайте се един други. И когато народът се удивлявал на краткоста на Словото му, той отговарял Това е, което Господ ви заръчва. Това, ако правите, доволно е. Той напуснал земята в стотната година след рождението Христово и е бил към 94 годишна възраст. Освен Евангелието и Откровението, е написал и три послания. Предполага се, че Откровението и посланията са написани от около 96 до 98 година след Рождество Христово. Йоан е преживял всички апостоли и е работил много за утвърждаване на църквата. Умрял е от естествена смърт. Според едни твърдения, 68-а година при император Нерон, а според други около 95-а година при император Домициан, той бил извикан в Рим и според църковното предание хвърлен в котелски пящо масло, но там излязал невредим. След това му дали да изпие питие, примесено с отрова, но и това не му причинило никаква вреда, след което бил изпратен на заточение на остров Патмос. С това, че не го засегнало нито врящото масло, нито отровата му подействала, се посочва, че той е бил посветен през висока степен и е минал през смърта и възкресението и е господар на живота и смърта. Не е безинтересно да кажа няколко думи и за другите апостоли. Апостол Петър е бил от най-ревностните ученици на Христос. По природа той е бил впечатлителен, с жив характер и горещ темперамент. С това се обяснява неговото често излизане пред другите апостоли, като че той е бил най-главният. И когато в Кесария Филопова Господ се обръща към учениците с въпроса за кого го мислят те? Апостол Петър от името на всички отговорил. Ти си Христос, син на живия Бог. Гециманската градина той вади нож да защити своя учител. А на деня на Петдесетница той пръв влиза в проповед пред народа. По същата тази избухливост и впечатлителност на Петър е била причина за тежкия грях на неговия живот. Давайки на тайната вечеря обещание на своя учител да остане с него, когато всички се разбягват, той в същата нощ три пъти се отрекал от него. След възкресението, когато Христос се явил на брега на Тивериатското езеро, той го възстановил на апостолско служене и станал най-ревностен разпространител на християнската вяра. Със своята проповед, предимно между юдеите, той получил названието Апостол на юдеите. Освен Ферусалим е проповядвал християнството и в околностите му Лида и Опия. 44-та година, вследствие на грозяща го опасност от страна на Ирод Антипа, той е напуснал Иерусалим и къде е отишъл не е известно. Ферусалим се явява на Апостолския събор първа година. След като завинаги напуска този град, като посетил Антиохия, той проповядвал християнство между юдеите, рассеяни в Понт, Галатия, Кападокия, Асия и Витания. Християните от тези области той ръководил след това и задочно. Като им написал своето първо послание, след това със своя спътник Марко проповядвал във Вавилон. Под Вавилон някой в преносен смисъл разбира Рим, други един римски град в Египет и най-после самия град Вавилон, който още съществувал по това време и там живеели много евреи. Според преданието той е бил и в Коринт. В царуването на Нерон апостол Петър пристигнал в Рим, където претърпял мъченическа смърт чрез разпъване на кръст с главата надолу съгласно неговото желание. Това станало към 66-67 година. Има много легенди за живота на Петър в Рим. Според една легенда, когато почнали гоненията, той избягал от Рим, и срещнал Христос. И като го попитал къде отива, той казал: Отивам в Рим, за да се разпна отново. Тогава Петър разбрал това за укор и се върнал в Рим, където бил разпънат. Той написал две съборни послания. Между 12-те ученици още от самото начало Петър взема едно особено място. Даже при изпращането на 12 Евангелието на Матей изрично го нарича Първият. Той е на когато Христос възлага особената апостолска задача. Той е Първият между апостолите. И въпреки че е поставен на Първо положение, Евангелието не показва, че той е духовно най-изрелият или че е бил най-близкият на Христос. Той не е ученикът, когато Христос любеше. Той е този, който три пъти се отрече от Христос. Първото и най-важно тълкуване на образа на Петър ни дава сам Христос, като му дава името Петър, което значи камък, канара. Като го видя Исус, рече му, ти си Симон, Йона, ще се наречеш Кифа, което изтълкувано значи Петър, канара името Йона се крие една тайна, защото тази еврейска дума, преведена на български, значи гълъб. А гълъбът е символ на духа, който слезе върху Исус. Името Йона се среща и при пророк Йона, който мина през корема на кита. Това е един процес на посвещение. Апостол Андрей, наречен Първозвани, защото той пръв бил повикан от Христос, когато е бил при Йоан Крастител. Той е брат на апостол Петър. За неговия живот има запазени много малко сведения. Бил е родом от Галилейския град вид Саида и по занятия Рибар. Според по-късни сведения, той проповядвал в Кападокия, Галатия, Витания, по бреговете на Черноморе и в Скития, Южна Русия. По течението на река Днепър той достигнал до киевските възвишения, на едно, от които забил кръст и изрекал пророчество, че на тези възвишения ще възсияе Божията благодат и голям град с много църкви ще бъде построен. В гръцкия град Патрас той е претърпял мъченическа смърт чрез разпъване на кръст. Апостол Яков Заведеев, наречен Старши, за отличие от Яков Алфеев, е бил син на рибаря Заведи. Неговата дейност била съсредоточена в Ерусалим, където в 1944 година умира маченически отмета на Ерод Агрипа. Апостол и евангелист Йоан. За него говорих като евангелист. Апостол Яков, брат господен. Според най-достоверното мнение, той е син на Клеопа, брат на Йосиф Обрученника, заради което се нарича брат господен. Принадлежава към 70-те ученици, той се е грижил за уредбата на Иерусалимската църква и според преданието той не е излизал от този град. Бил е председател на Апостолския събор в 51-а година. Заради своя строк подвижнически живот се е ползвал с общо уважение на юдеи и християни. Бил е мъченически убит, като бил покачен на покрива на храма, оттам го бутнали долу и го убили с камъни. От него е съборното послание Яково. Апостол Симон Канаит, наречен Зилот, е брат на апостол Яков и Юда. Според преданието той поставил основи на християнството в Кавказ и пределите на Грузия. Апостол и евангелист Матей Апостол Яков Алфеев е брат на Евангелист Матей. Според свидетелството на блаженни теодорит той е разпространявал християнството в югозападна Палестина, в области съседни на Египет. Умрял мъченически в египетският град Остраким. Апостол Филип за него се знае, че е роден в Витсаида, проповядвал християнството в Фригия, където в град. Иерапол живял до края на живота си. Апостол Вартоломей Натанаил е бил родом от Кана Галилейска, проповядвал християнството в Армения, където бил жив отран. Апостол Тома няма почти никакви положителни сведения за неговия живот. Според преданието, той проповядвал християнството партия и Индия, където умрял от мъченическа смърт. Юда Искариотски Мнозина може би се си задавали въпроса, защо Юда е бил между учениците на Христос. Един съвременен мистик отговаря на въпроса, като казва, че както в кръга на зодиака има Скорпион, така и в кръга на 12-те ученици, които представят зодиака на човечеството, трябва да има един юда. Има една стара християнска легенда за юда, която го сравнява с Едип Цар от гръцката митология. Легендата разказва следното. В Иерусалим имало един юдейн на име Рубен с жена си Цибора. Веднъж Цибора, която била бременна, Сънувала един ужасен сън, а именно, че детето, което трябва да роди, ще стане причина за най-големи нещастия, които някога са били станали. Когато детето се ражда, родителите му, за да избегнат нещастието, го поставили в едно съндъче и го пуснали в морето. Морето отнесло съндъчето на брега на един остров, който се наричал Скариот. Царицата на острова нямала деца. Нямала наследник, затова взема намереното дете и го отглежда като свое собствено. След време тя ражда свое собствено дете, към което била насочена цялата любов. Момчето Юда, както се нарекло намереното момче, обвинило своя несъщ брат в това, че майката се отчуждила от него, често се карал с него и го биел с образа. Това накарало майката да каже на Юда, че той е намерено дете. За да си отмъсти, Юда убил царския син и избягал далеч по света. След много скитания, той е стигнал в Ерусалим, където намерил служба като дворцов началник при Пилат. Един ден Пилат стоял с Юда в градината на двореца, поглеждайки в градината на съседа, където имало плодни дървета, ябълки. Пилат пожелал да има ябълки от градината на съседа и Юда, като верен служител, пожелал да достави на господаря си това, което желая. Той влязъл в градината на съседа, но се е скарал със собственика на градината и го убил, без да знае, че това е неговият баща Рубен. Пилат, за да награди верността на своя верен служител, му подарил къщата на съседа и му дал неговата жена за съпруга. Юда без да знае, че това е неговата собствена майка, се оженил за Цибора. Когато веднъж Цибора поискала да облекчи потиснатото си сърце, разказала на Юда за своето пуснато в морето дете. Юда разбрал, че той е това дете и се отчаял от живота. Обаче Цибора, която била християнка, го завела при Христос и той го взел в кръга на своите ученици. Виждаме, че според легендата преданието за Юда е подобно на това за Едип цар. Но легендата за Едип цар не е само една празна приказка, а крие в себе си дълбоки тайни. Едип е човекът, в когото се пробужда интелектът и с това той се откъсва от небето от духа, което е означано като убиване на бащата. А майката, за която се оженва, това е земята. С интелекта Едип намира отговор на въпроса на Сфинкса, като научава, че е убил баща си. Едип се самоослепява, а човекът на интелекта става сляп за духовния свят изпипане и спипане изследва земята своята майка. Юда е Едип в кръга на християнството. Затова той е човекът, който не влиза в стадия на интелекта. Така че съдбата на Юда, Едип, е съдба на човечеството. На мястото на самоослепяването при Едип, съдбата на Юда идва предаването на Христос, защото Христос е светлината на света. Причинявайки Христовата смърт, Юда ослепява окото на света. Юда, човекът на интелекта, отрича Христа и за това го предава. Юда като ученик на Христос, очаква от той по магически начин да събори Римското царство и да възстанови Божието царство на земята по образец на Римската империя. Така, че Юда е очаквал социално и политическо преобразование, извършено по магически начин от Христос. Сцената, когато Мария Магдалена помазва с Миро краката на Христа, той се възмущава и казва, че е по-добре да се продаде това Миро за 300 динарии и парите да се раздадат на сиромасите. Когато неговото нетърпение стига своя връх, Юда помислил, че сам трябва да принуди учителя си да извърши делото, което той очаквал. И той вярвал, че той може това. Той е бил убеден, че това е земната цел на Христос. Бил сигурен, че е достатъчно да доведат учителя пред властта на света, пред римските и юдейските съдебни власти. И той ще прояви силата си, ще събори властта на Рим и ще възстанови Божията власт на земята. Така чрез предателство Юда искал да принуди Христос към изпълнението на неговата мнима мисия, но когато Христос, без да се противопоставя, прие осъждането на смърт, очакването на Юда пропадна, а из това самият Юда, и той отиде да се обеси. В заключение ще каже, че цялата драма около Юда, която е драма Както на човечеството въобще, така и на еврейския народ не е случайна. Затова учителят казва, че ако не беше предателството на Юда, съдбата на човечеството щеше да бъде сто пъти по-лоша.